Saharon ni are potifon lbila Hadio tauhi. Ilavska omomare pe Ci na indi i dona na haruna En tever. Idi ti fo bog, zakatila pa se vi bite إنها ولاعكوني ايو دعوي قل بالاسى يغدي محمد فاضل قورتي انا عندي في المرح في المرح في الله وادردبا جدويمه جدويمه صلاتو <تصفيق> صاغ حروفها وليس التشاوى إلى سبورات يرسل بسان والله سياق أنا أيها الأحباب مُسلمة لها قلب إلى شرع المدى تواق الله رحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعيله ونستغفره ونأبوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمارنا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 Sadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrar umuri muhdatatuhu ha wa kulla muhdatatina bida'a wa kulla bida'atina dalala thumma amma ba'da. No šest nećemo govorit o istoriji. Več nećem večem o istoriji. Nećemo samo govoriti o budušnosti. Več nećem večem o budušnosti. Govoritemo o prošlosti i o budućnosti, ali kroz čistu i suštu istinu koju nam govori uzvišeni Allah je lišan. Istinu koju su mnogi izgubili i sa koje su mnogi zavutali. Govorit o velikim događajima koji predstoji Allaho, a koji su opisani u Allahovoj knjizi koju nema nimalo sumnje. Zalika alkitabu la riba fihi. To je knjiga u kojoj je koyo nema nikakve sumnje. Hudal lil muttaqin. Uputa je bogobojažnjem. Govorićemo o prvih 8 ajeta sure al-Isra koji nam kazuju nešto iz prošlosti, a nešto iz budućnosti. Jer pro, prošlost i budućnost za uzvišenog Allaha je isto. Je isto. Je svejedno. Ništa budućnost nije veće izdanje za njega, nego i prošlost. Jer je on taj koji za sebe kaže ja wa on zna Sve tajne i ono što je skrivenije od toga. On je taj koji pozna je nevidljivo i obavještava nas o prošlosti i o budućnosti. Ova sura je obljagena u neki i govori nam o jednom velikom i značajnom događaju, na svom samom početku ukazujući na veličinu uzvišenog stvoritelja Allaha Jalešanu, govori nam o događaju koji je nazvan El Isra, to jeste nočno putovanje Allahovog poslanika i vjerovisnika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem iz Mekke, iz cvetov hrama do mesđidu Aksa'a to jeste Kudusa u Palestini. Nakon toga uzvišen je Allah i uzdigao svoga poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam iznad sedam nebesa i pokazao mu svoje velike ajete i velike znakove. Nesumnjivo da ovaj događaj je imao veliki uticaj da Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem samim tim što se on dogodio na kraju Mekanskog perioda Mekanskog perioda koji je trajao 13 godina i u kome su muslimani pretrpjeli mnoga teška iskušenja na kraju perioda koji je označavao jednu veliku i temeljitu promjenu A to je preseljenje i ližeru Allahoovog resula Muhameda sallallahu alejhi ve sellem iz iz Mekke u Medinu. Ova događaj kod Muhameda sallallahu alejhi ve sellem je svakako kako ojačao, ojačao ga u njegovoj poslaničkoj misiji jer je bio time pripremljen Zaveli koji događaj hidžre i preseljenja iz Mekke u Medinu. Vi je pripremljen za teške događaje. Za teška iskušenja njemu je i život dolazi u pitanje. I tako Allahov poslanik biva ojačan pred svoju hidžru upravo i strahom i mirađom. Gde mozvišeni Allah pokazuje te svoje velike ajete i znakove tako na zemlji, tako i u kosmosu. I odjačava u toj njegovoj misiji da bi mogao podnijeti sve te teškoće i terete koji su pred njim. I drugo, u ovoj suri, otmah na početku, vezuje taj događaj Israa, to jeste toga nočnog putovanja, vezuje sa tim mjestom. A to je kudus i to je svet i hram u Kudusu. u današnji kako je nazivaju, Jerusalimu. To je vezano svakako za njegovu hidru. Jer preseljala se Allahov poslanik iz jednog društva u drugo. U Mekih su bili samo mušici. Mekeli je i koji su došli sa strane i njihova vjera je bila šrt. I dolo poklozno. Jedan mali broj vjernika je bio za Allahovog poslanika, ali za Zizala. Iz toga društva iđi i preceljava se u Medinu. A u Medini su živjeli ko? Židovno. Koji su svojim svetkama, kao što vidimo kroz istvovi do današnjeg dana, koji su uspjeli da zavade dva najpoznatija tadašnja plemena, na to je području Euc i Hazreć. Pa su im prodavali oružljete. Zavazili bi ih, prodavali jednima i drugima oružje, pa onda jedni bi druge zarobljavali, pa bi oni bi u tome učestovali. Dakle, uzimali su rad kao sredstvo, zarade i tako dalje. Živjeli su i, tako rekući, možemo slobodno reći, vladali na tim prostorima. Rezolalica toj srani je bio pripremljen za susred sa takvim jednim narodom, o kome nije znao te tajni kojemu je uzvišeni Allah rekao. Jer židovi, oni su znali dobro, istinu. Čak su znali kada će se i gdje će se pojaviti Allahom poslani. Ali su se nadali da će on biti od njihovog naroda. Dakle, oni su vjersko uzimali pod okriljem nati pod okriljem Nacionalno. A vjera ne trpi da bude i pod čiji. Vjera je ta koja je iznad. A ne može onda biti pod nacijom, pod politikom, pod čin, bilo čim drugim. I kada se pojavio Allaho poslanik, pohammed ali sada salam, i Hidžuru učinio u u medinu, pospali su mu najnižešći neprijatelji. Zbog čega? Iako su znao da je Allaho poslanik? Zbog toga što on nije od. Židova, veći od Arapa. Dakle, što je od, ple, od e, poroda iz Hakovog. Što nije od poroda iz Hakovog, već od poroda iz Nailovog. I zato su ga uzeli za svoga lijepijatelja, čak i Allahovog poslanika Džibrila ali i selam, koji je Allahov poslani i zašlani njegovim, posla, njegovim poslanicima. To jest jeste, dostavljao je Allahovu objavu ljudima. Rekli su za Džibrila, to je naš neprijatelj. Zašto on je neprijatelj? Kažu, zato što on otkriva naše tajne. A kakve tajne otkriju, između ostalog, svaka ponovno što mu izvišene Allah objavio, otkrio je da je jedna skupina židova bila pretvorena u svijenje ima imune. I to je jedna velika, kroz istoriju njihova sramota, koju su pokušavali sakriti. Ali kada je ona objelodavljene, onda su došli sa Darvinom, koji otvorjeno kaže pa nisu samo židove, već što i drugi. I kaže čovjek nastao od nastao od Maimona. Dakle, pokušavaju istorijske ovaj promijeniti i ono čime su oni kažnjeni, pokušavaju istrenuti i pokriti i prekriti tu svoju snamotu. Uzviševi Allah nam opisuje prvo događaj toga Israa, tog noćnog putovanja, a zatim prelazi na događaje i opis događaja vezanih za židove. Kažem zvišenje Allah, bismillah, rahman, rahim, subhanel levi Esra, uzvišen je i veličanstven onaj koji الَّذِي أَسْرَا بِعَبْدِهِ لَيْلًا У ЙЕДНОМ ЧАСУ НОЩИ ПРЕВЕО СВОГА РОБА МИНАЛ МЕСЧИДИ ЛАКСА МИНАЛ МЕСЧИДИ ЛХАРАМИ ИЛАЛ МЕСЧИДИ ЛАКСА Из МЕСЧИДУ ЛХАРАМА ТО ЙЕСТЕ Из ОТ КЯБИ У МЕКИ До МЕСЧИДУ ЛАКСА До До КУДУСА До МЕСЧИДУ ЛАКСА Ellediba rekna Ha lehu, či v smo okolicu blagoslovili, ajatina, kako bismomo neka znamennja naša pokaza in nahuvo se mije ol Basir zaista on po Allahu zvišeni svečulije iz svevidino. Tosedelo, kako bi zvišli Allah pokazao soma resoluu, alis da sedam neka svoja znamenja neke ajeke. kao što je Ibrahimu ali se nam pokazao prije nego što je počeo rastojati sa svojim narodom pokazao mu je neka svoja znamenja u kosmosu kaže, nuri Ibrahima, val ardi, i učišeni kaže wakadalik nuru ibrahime malakut as-samawati wal-ardh walikun min al-mu'minin itako mi pokazasmo ibrahimu carstvo nebesa iznjeli mlakuta s tamavata i ord voli nakon mena mokin ikako bi bio od onih koji su u potpunosti čvrsti u svojem vjerovanju u njega ovaj događaj ukratko samo ćemo spomenuti kako se on odigrao kako bismo se potjesili na to a onda ćemo preći na događaje o kozitorima Resulullah sallallahu alaihi ve sellem o mušljenju većine islamskih učenjaka prenesen je iz Mekke u Kudus, dakle Isra i to nočno putovanje je bilo na godinu dana prije Hidjede, a ima i drugih hrivajeta i drugih mišelja u tome pogledu. Resulullah a.s. prenesen prenesenje u budnom stanju. Dakle, Isra se nije desio usnum, kao što neki pokušavaju da da kažu. Jer da je on usnio, da mu se nešto tako veličanstveno desilo, nikomu od ljudi ne bi pregovorio. Jer ljudi usnu, svašta vide i svašta i svašta im se pokaže. Zatim je prenesen u jednom dijelu noći u jednom dijelu noći do mes židul aksaaj to jest do bejtul makdisa nakon toga je uznesen na mijarač dakle uznesen je do sedam nebesa i poznato nam je po kuranskim ajetima da ima sedam nebesa ove sve zvijezde koje vidimo oko sebe to je samo prvo nebo takvih nebesa ima sedam Po predajama navodi se da između jednog i drugog neba je petstotina godina. I tako sve do sedam nebesa. A ljudi nisu u mogućnosti da istraže nije ovo prvo nebo. Kamoli da dođu do onoga šta je na drugom i ostalim nebesima. Na svakom nebeskom prostranstvu ili na svakom nebu Dočekali su Allahovog resula njegovi stanovnici. Jer svako nebo ima svoje čuvare. Nazvao je Selam poslanicima na tim nebeskim prostranstvima prema njihovim položajima i stepenima. Svedok nije prošao pored Musa, ali i Selam, onoga s kojim je uzvišan je Allah razgovara, a on je bio na šestom nebu. I prošao je pored Ibrahima a.s. Halilu Allaha, Allahovog prijatelja, koji je bio na sjedmom nebu. A bio je naslojen na el-baytul ma'amur, na nebesku ke'abu koja je na sjedmom nebu. Došao je do mjesta gdje nije kročila ljudska noga, gdje nije čovje poravio došao je do mjesta gdje je čuo pera koja pišu sudbinu. Jer uzvišen je Allah s.w. kada je htio nešto stvoriti ili sve stvoriti, prvo je stvorio prvo je stvorio pera. To su pera sudbini. Koja pišu sve šta će biti do do sudnjega dana. Zatim je došao do sidretu l-muntaha. To jeste jedno drvo gdje je vidio veličanstvene stvari i gdje su meleki bili prisutni. A tu je vidio i meleka Džibrila koji je bio u svome pravome obliku. Vidio je i nebesku keabu El Bejtul Ma'amur i Ibrajima ali i Salam kao što smo rekli kako je nastavljen na nju. Na neb, u nebesku keabu svaki dan ulazi 70 hiljada meleka koji nikada se više tu ne vraćaju. Dakle, svaki dan deset 70.000 meleka dolaze do nebeske kjabe, el-bejtul i ma'amura i nikada se to više ne vraćaju. Što znači da je ogroman broj meleka dok svaki dan toliki broj ulazi na to mjesto. Vidio je džennet i džehennem, to je opisano u drugim nam opet hadisima, gdje je slova opisuje džennet lije, opisuje džehennem lije, šta je sve vidio na tome putovanju i tako dalje. To je uzvišeni Allah propisao 50 namaza da se klanja svaki dan i noć. Pa je kasnije olakšao na pet namaza. Ali ostaje nagrada od kao da se klanja 50 namaza. Zatim je klanjao, zatim je spušten Allahov resul alejhi salatu vesselam do Beitul Maqdisa da kaže i Šamijus uštani i vjernovjesnici sa kojima je klanjao zajednički namaz. Ovo je ukratko događaj Isra i Mirađa. O tome smo posebno govorili, tako da se sada nećemo puno ovdje proširivati kod ovoga. Zatim muzišan je Allah kaže وَاَاتَيْنَا مُسَلْ كِتَارِ I dali smo Musa u knjigu vrat. Veže taj događaj sa čime? Sa Musaom, alaihisselam. Zato što je on poslanik koga? Poslanik poslan židovima. Uvađe alunahu hudel libeni Israil. I učinili smo ga uputom sinovima Israilovi. Potomstvo Israilovom to jeste potom su Jakuba alejsalam el la tattakhizu min duni i glavna poruka u tevratu u knjizi koja je data Musau alejsalam da je prenese so narodu, bila je šta ina uzimate nikoga za zaštitnika i božanstvo mimo mene drugim riječima la ilaha illallah Ne ima drugog Boga, osim uzvišenog vlada. Jedini je On taj kome se pokorava, kome se robuje, kome se neprekosloveno i badeći ni služno. Zurrijeta men hamelna ma'anuh. O potomci, onih koje smo nosili sa Nuhom, Nuh, alaihi selam pocijeća ih uzvišeni Allah na svoju blagodanju da ih je spasio i u vremenu Nuhu a.s. kada je bila velika kazna potopa. Innehu kana abden šekura on je zaista bio jedan zahvala rob Allahom. Drugim riječima, ovdje se želi poruka premijeti tim ljudima Benu Isra'ilu da Da ih posjeti uzvišeni Allah, da su potomci Jakuba, da su potomci Luh, da su ti kojima je posla Musa alaihissalama, da bi oni krenuli pravim putem i da ne bili zahvalni Allahovi robovi. Poznato nam je isto tako i o tom je podrobno, podrobno govori druga sura u predosjedno uz hafa, to je suratul Bekra. Govori nam o blagodatima koje uzvišen je uzvišen Allah dao tome narodu. Od tih blagodati jeste da ih je odlikovao nad narodima njihovo vremena. Bili su odabrani Allahov narod. Ali kasnije, zbog grija koje su činili, prokleti su diru. Od strane svojih poslanika Davuda i Isaa, Sina, Marjeminova. Wa tadajna ila beni Isra'ile fil kitabi. I odredili smo u knjizi sinovima Isra'ilovin. Upoznao ih je i, i obavijestio. U knjizi koja im je data, a to je Tevrat, letufsi dun nefil arbi neruajtejni. Sigurno ćete veliki nered na zemlji učiniti dva punta. Obladaćete zemljom. Imaćete vlas. Ali to nećete iskoristiti u dobru i u pokornosti svoga stvoritelja. Već ćete veliki nered proširiti na zemlji. A taj nerijed, to će u stvari biti prije svega najveća vrsta nereda, A to je širk i to je kufr koji danas vidimo da šire i da na to mi rade. Zatim, nered nemorala, nered kamata, nered iskoristavanja ljudi, tlačenja ljudi i tako dalje. Od toga nereda jeste jono što oni govore Mi ne imamo grijeha kada varamo i kada iskorištavamo one nepismene pod ti misle na sve one koji nisu židovi. U njihovoj knjizi, kada im je bilo objavljeno i ne kradi, i ne uzimaj kamatu, i ne ubiji, oni su na to dodali... Svoga brata židova. Svoga brata židova. Čime su dozvolili da se to može drugima raditi. I danas oni to rade. Dakle, uznišanje Allah nas obavještava da će veliki nered na zemlji oni počiniti. Dobiće će vlast, a to vlast neće iskoristiti da uspostave Allahove zakone i da budu Allahu pokorni, već u vlast iskoristiti da veliki nered prošire po zemlju. U anetalunne u ljubben kebira i preko jerjećete se osiriti. dobićete veliku slavu i moć, veliku vlast i nered proširiti. Mi danas vidimo čitajući protokole cionističkih vladara ili mudraca, vidjet da Oni upravo zastupaju ovu teoriju i ovu tezu. Da oni vlaz mogu svoju ostvariti na način kada kada nered među ljudima proširi. Pa ćemo vidjeti jednostavno da pokušavaju naročito mlade generacije svakog naroda. Vjeca tišina tamo. Vidjećemo ćemo mlade generacije da pokušavaju svakog naroda ne samo da iskoristi već, već da ih sebi u potpunosti podčine zato ćemo vidjeti da ono najviše što se protura među narodima jeste nemora jeste poticanje strasti među, među omladinom posebno zatim Uzimanje umne snage kroz korištenje raznih opojnih pića, alkohola, droga i tako dalje. Pa žemo vidjeti da omladina, koja je prava snaga jednoga naroda, da su oni najzabludjela, najzabludjelija vrsta ljudi toga naroda. Upravo ćemo vidjeti dakle da oni zastupaju tu teoriju da će je moći ovladati narodima da će je moći ovladati narodima preko preko toga tesada i nereda koji oni čine. I zaista vidjećemo kako je Kur'an opisao. Da Kur'an kaže la yuqatilunakum jamian. Oni se protiv vas ne smiju boriti. Oni se boje borbe, oni su kukavici sami posljednji. إِلَّا فِي قُرَمْ مُحَسَّلَهُ أَوْ مِنْ وَرَاِي جُدُرُ Osim u mjestima koja su dobro utvrđene ili nakon zidina, ili iza zidina. Dakle, vidjet ih da nisu ustaju da on se suprostave. Ali će pokušavati kroz taj pesad i nerijed koji oni čine Pokušat da vas zavedu i na taj način da vas jednostavno da, da, da vas vode. Tahsebuhum džemi'an wakuluhuhum šerta. Vi mislite da su ovdje jedinstveni, Kur'an kaže. A njihova srca su u velikoj mjeri razjedinje I nećemo naći narod koji je više razjedinje od njih. Ali, kada se tiče i kada se govori o njihovom ovo svjetskom dobrom, ovo svjetskoj koristi, onda oni sve te svoje razlike prevazilaze. Do te mjere su razjedinjeni da ćemo i vidjeti danas da u državi koji su uspostavili na muslimanskim teritorijama u Palestini. Vidjećemo da jedni drugima ne dozvoljavaju da se ukopavaju u ista groblja. Vidjet ih da jedni drugima ne dozvoljavaju da se žene jedni s drugima i da se udaju. Vidjećemo ćemo ih da jedni otrugi ih ne do mesi i tako dalje. Razjedinjenost da je ne možemo ni zamisliti. Ali kada je u pitanju njihova zajednička korist, ovaj svijet i dunjanu, onda se ujedinjuje oko toga. Dakle, Kur'anski ajit je ovdje vrlo precizan. I u Kur'anu ne ima nijednog harpa, a da ne ima svoje posebno značaj. Razumije ga koga razumije, a ne zna ga da ona i koga ne zna. I odredili smo. Ovdje je upotreben izraz habar. A to je el-kaba'u el-kader. To jeste, odrezuli smo, sudbinu smo im propisali takvu. Ne zulom od njima, jer uzvišen Allah je najpravjedniji. Već upravo što oni to zaslužuju. Ila beni israji. Ovdje je uzvišen je Allah nije rekao ala beni israji. Propisali smo protiv njih, nego propisali smo im. Otresbom koja se mora ustaviti zato što su oni to zaslužili. Wa ma irsabukum min musibatin fabima kasabat aydikum. Svogtogaj što su to vaše ruke zaradile. Latuksidun sigurno ćete. I ovo je vrsta zakreta. Sigurno ćete fesad. Zametnuti i uspostaviti Fil ardi nije rečeno na ovom dijelu zemlje ili onom. Fil ardi na cijelokupnoj zemajskoj kugli. El ardi. Dakle, veliki ćete neret da Dakle, ne znaju propisi. Ljude ćete odvojiti na krivni put. Zavoditi ih. Uspostavit sistem na koji ćete uspjevati da ljuda odvodite sa pravoga puta. Fil ardi na zemlji. Merdru Dva puta. Ovdje ovaj nered koji se spominje, to je veliki nered. Ovo ne obuhvata onaj mali nered koji oni uvijek čine. Već da će uspjeti na jedan organizovan način proširiti vred na zemlji. Dva puta. وَلَتَعْلُنَّ I zasigurno ćete se uz oholiti i dobiti veliku vlast او لُوْبَنْ كَبِيرًا I zasigurno ćete preko mjere oholi postati i dobit ćete veliku vlast. Ta velika vlast je rečeno na takav način ovde u Kur'anu da i mi ne možemo ni zamisliti. Dakle, uspjeće ući tako repuću svaku muslimansku kuću. Kada ovo nekome pričamo o prošlosti, rekao bi kako je to moguće, da mi uđe ukući, ne može mi uđe ukući, ili neko ovde živje, ali doveli su nas do te mjere da odeš svojim rukama pa ga nabaviš, kupiš i platiš. Ko ne imaš da platiš uzmeš kredit pa ga donesiš u svojoj kući i okupiš svoju porodicu, da se ne okupi na namazu Allahu Đelešanuhu koliko se okupi pred tim Da se gledaju u svakoj programi i da se gleda ono što oni preređuju. Da se oko Allahove knjige toliko ne zakuplja i da se ne uči koliko se, koliko se tih programi gledaju. Da se oko najvažniji pitanja porodice ne sastane da se rasprave ta pitanja koliko se vremena utroši na taj aparat televizije na koji su svakako najviše uložili da bude u njihovoj službi. O tom je pesadu, sada nećemo govoriti, dožemo drugom prilikom, ali da vidimo dalje što sam koranski ajed i ovo ne govori. Fe i da ja e I kada dođe, ovo je, pazite, o oni dobro znaju. Koranski ajet kaže, fil fitabi, u vašoj knjizi, u tevratu oni to uči. Oni to znaju. I to je njima još preciznije određeno. Kada, se to de, kada će se to desiti? I kada dođe vrijeme prve od ove dvije smutnje, prva od ova dva sijaja nereda na zemlji. Dakle, to je već određeno kada će se desiti i to se već desilo. Jedno od ovih objećanja je već izvršeno. A jedno još nije. Da Da'atna alejkum poslaćemo protiv vas ili na vas ibadelena robove koji su nama u vlasti. Ovdje se ne kaže ibadena naša robove. Evo kaže ibadelena robove koji su nama u vlasti. Što znači uzvišenje Allah nima vlada, ali oni se Allahu ne pokoravaju. Nisu mu'mini. Nisu vjernici. Poslaće protiv njih Koga? Kafire. Pa zar se to nama ne desu? Da najgora stvorenja napadaju na one na nepomožni. Na djecu koja grija ne imaju. Ali uz suho, gori i siroho. Be asna alejkum i badan lena. Poslaćemo na vas Robove koji su u našoj vlasti. Nisu Allahu pokorni, dobrovoljno, nisu pogožni, nisu vjernici, ali moraju Allaha poslušati kad im on naredi odred bom kadera. Uli besin šedidin, koji su silno Be Besun znači žestina i snaga. Daklecr žestinni i snazi dos, doda jošjačina jako u žesto po moće imati, ako ih Allah opisuje, da znači, će takvi i protiv njih doć. Dakle izuzetno snažnim i brojnim,kojima se ovi neće moće dopriti. teđsu hila let dija oni će uzduž i poprijeko Proći kroz njihove kuće. Možete zavisati ovaj kuranski opis. Kad vojska prođe kroz kuću. Šta ostaje u toj kući? I šta ostaje od te kući? Vojska žestoka. Kroz kuće prođe. I uzdruži popirako. Ništa to ne ostaje. To su rijeke krvi. To su samo spaljeni ostaci nekadašnjih nastambi su to jeste za gospodarći vašog zemljo, prolazići kroz vaše kuće, oko njih i svuda će se proširiti. Wane Wadem Meula i to je obećanje ovoj kazni to se mora deiti. K Waden, To je bilo obećanje nef'ula ostvarno. Dakle, kada Allah uzvišeni nešto obeća ili neće im zaprijeti, to dolazi. Neminovno. Imamo prijetnji koji je uzvišeni Allah navodi, ali one se ne ostvaruju. Kad uzvišeni Allah obeća nešto, on sigurno ispuni. Kada uradite dobro, bit će vam nagrava kajpa. Ali kad Allah zaprijeti, ne mora nužno značiti da će iste prijetnije izaći. I, i kad znam. Da? Možda se nekada i smiluje. Ali u ovome slučaju, kur'anski ajed kaže, Kabaina. odredili smo, propisali smo, dakle, to nije više prijetnija, to je već odredba. Mufesiric, Tomače Kur'ana razilaze se oko toga o kome se ovdje radi. Prenosi se od Igni Abbase i Katade da je to Džalut ili kako ga mi nazivamo Golijan. Čuli za za njegapjerovan? Jedan od velikih silnika, paguta nasilnika. Jedan od velikih kafira. Koga je uspio ubiti ko? Allaho poslanik Davuda a.s. Var katele Davudu džalute i ubi Davud džaluta. Drugi to kažu David ubi Golijat. To je Davud a.s. ubi džaluta. Nakon što je ovaj uradio ono što je uradio Stokana. Dakle, neki zastupaju mišljenje da je to đalut i njegova vojska, da su uništili, da su uništili šta? Da su uništili taj narod. I da je od njih u stvari da se od stranje na njih ispunila ta prva prijednja. Ovi koji navode ovo mišljenje kažu da je on prvi koji je uspio gospodariti, židovima. Drugi opet kažu, na čem, čemu stoji Saj, Dibni, Džubeir, kaže da je to vladar Mosula. Mosila. Senđari i njegova vojska. Opet ima drugo predanje od njega i drugih, da je to bio Bahtanasar. Vladar Babilona. A Babilo znamo da je šta? Da je prokleta zemlja. U koju ne smijemo ulaziti. Zemlja u kojoj se pojavio sihir. I na koju je uzvišeni Allah spustio jedinstveni azab i jedinstvenu kaznu. Poslao je dva meleka. Haruta i maruta Koji su došli mogu ljude i rekli, mi od Allaha došli. I mi znamo kako se čini sihar. Nemojte to učiti. Ako to nauči, to ostaće kjavir. I mnogi su uzeli i naučili sihar. Tako da je postao život u tome i mjestu gde Ovdje se postavlja pitanje zašto su se islamski učenjaci razišli oko ovoga, oko ovoga koje je izvršio ovu prvu prijetnju uzvišenu od Allaha Đalešanu ili njegovu odrezi. Zašto su se razišli islamski učenjaci Odgovor na to pitanje nam je u suri Al-Araf koja govori o događajima na Ahiretu nazvala je potom i što će na Ahiretu biti jedna skupina ljudi koji se zovu ashabul a'raf ljudi koji su na granici na granici čega na granici između učin ne tajče to su ljudi čija su dobra i loša djela jednak i su uradili ni trun dobra više pa da prevladne pa da uđu u Niti su trum zla više uradili, pa da prevagnu loša djela, pa da odu u se vaga je ustala na sredinu. Miljeta ni druga strana ne pretiši. To su ashabu i araba. O njima Allah posebno govori. U ovoj suri uzvišen Allah nam otkriva tajnu toga. A to je وَاِذْتَئَنْا رَبُّكَ I gospodar tvoj obzmani le jebatna na lihim ila jomil qiyamati da će prepuštati nad njima vlast do sudnich dana men yesumuhum su al azab ne kome ko ce ih na najgori način tlačiti. bio to hitler bio to hita ler to jalo Bio to, bio ko bio. Ali to se mora ostvariva tako. Zato što su prokleti. I zato što hajra u njima ne ima. Ila je umel krijane. Do kijanetskog dana. To jeste do snaka svijeta. Do uništenja ovoga svijeta. Uvijek će dolaziti neko ko će ih na najgori način plaćati. Smjenjiva će se jedan za drugu. Tako da, nekim mufecirima ili nekim tumačima Kur'ana se to izmiješalo zbog brojnosti onih koji je uzvešeni Allah protiv njih slao da ih slaći na najgori način onda su obrajali neke od tih manjih u, ta, u, tu, u tu veliku prijetnju ili veliku odrednju. Ali To se ne može kod svih ovdje primijeniti. Jer potrebne su dva šarpe. Iz ovih ajeta, kako smo vidjeli. Prvi šarpe i uslov, jeste da će oni zavladati zemljom. Znači da će vlast vlastne zemlji. Dakle, ne samo da židovi ne redu postave na zemlji, već da su vladari na zemlji. I uz to da ne redu I drugi uslov jeste da će taj njivov neprijatelj proći kroz njivova dvjesta u Bejtul Makdisu, u Kudusu i Jerusalimu. Ta dva uslova treba ili tri recpe, da imaju vlast, da štnered prošire i... Da taj njegov neprijatelj, koji će uzlišenje Allah poslati, da prođe kroz njihove kuće i da ih potpuno u potpunosti uništi u Bejtul Makdisu, u Kudusu, Jerusalimu kako kažu za njegov. Jer ajat o tome govori. Ko će ih na najgoriji način tlačiti? Inne rabbeke leserija ul iqad. Zaista, on, Gospodar, brzo kažnjava. Wa innahu laghfurur rahim, on i oprašta i milostivi. Daj im mogućnost. Pokajte se, vratite se Allahu. Nemojte se odmeta. Upravo zato što su kršili Allahova naređenja i planirali varke kako bi Allahove propise zaobilazili. Ovo nam Allah kaže nakon ajeta gdje je bilo zabranjeno subotom da lovi. Gdje je bilo vremena kada su u pustinji jeli med I prepelice. Upusti. Silazi im tečeno mjesu. Od prepelica. Oblaci ih. Prate. I štite od vrućine suza. A izutra kada god ustaju. Nađu na... Onome što se moglo naći od rastinja u pustinji, nađu nešto što se zove elmenin, a to je slađe od mene. A ima veći uticaj na hranjivost i dobivanje znači. Imali su najbolje piće, dunjavučko, i imali su najbolje hranje. Kada su počeli kršiti Allahove naredbe, stavljaju ih u kušnju. Subotom ne smijete lobati, ali subotom u jacima dolaze ribe. I šta su uradili? Uzeli, postavili breže u petak, a digli ih u nedelji. Kažu, nismo lovili subotom. I kada su neki ashabi pitali Resula Aleyhi Salatu Vesela mogu li mogu li se osloboditi haram prodaju mi na neki drugi način alkohol on im kaže proklet je narod izraeličanskih zbog toga što su im zabranjene masnoći ili loj od toki. Pa su oni uzeli, pretopili ga, prodavali ga i od sredstava koja su dobili od toga, kupovali su sebe. A to je hala. Ko što ćemo nađi danas neke muslimane da prodaju krstove. Kaže, ja u to ne vjerujem. To kupuju drugi Zbog toga su proklemi. Što se izigravaju sa Allahovim proklezima. Kaže se da je Musa, ali i selam, 13 godina od njih uzimao harađu. Poseban porez. I da je on prvi bio koji je to uspostavio. Zatim su jevreji Bili pod Grka, pa kaldejaca, pa kršćana, pa muslimana, dajući im džiziju i harađu. Posljednje što će se sa njima desiti jeste to da će oni biti pomagači deđala, jednog velikog varaliceh. Prevaranta koji će za sebe tvrditi, neuzubila da je božalca. A uzvišeni Allah će mu dati kao kušnju ljudima veliku moć, kojom će zavoditi ljude. I tu će moći ostati samo pravi i iskreni vomeni, a većina će ljudi slijetiti. Da će ih muslimani, predvođeni Isaom, alaihissalam, pobiti pred znak svijeta, pred Kijavetski dan. To je od velikih predznaka sudnjega dana. Zaista Allah brzo kažnjava onoga komu je nepokoran, a on je i milostiv, to jeste ovim daje mogućnost ljudima da se pokaju za svoje grijehe kakvi i koliki god oni bili. Zato imam uzvišanje Allah u ovoj suri kaže I mi ih po zemlji kao narode raspodijelili. Dakle, podijelili smo ih po zemlji. Raštrkali smo ih po zemlji. Min salihun. Ima ih dobrih. To će uprto mačno znači. A i onih koji to nisu. Provjeravali smo ih i u dobru i u zlu, da bi se opametili. I poslije njih ostala su pokonjenja. Dakle, ova prva pokonjenja za koje uzvišanje Allah kaže ima ih dobri i ima ih loši, to se ne odnosi na ova. uzvišanje Allah kaže, a poslije njih, dakle poslije te generacije u kojoj je bilo i dobrih i loši, poslije njih. Ostala su pokoljenja koja su knjigu naslijedila. Ali knjigu, a ne i znanje, i rad po tome. Već šta su radili i koja su uzimala mrvice ovog prolaznog svijeta i govorila bit će nam oprošteno. Dakle, radili su poslome kako im odgovara Pretpostavljali su ovaj svijet i njegova dobra, vjeri i ahiretu, a govorili su, nama će biti oprošteni. Oprostit naš gospodar. A ako bi im opet dopalo šaka tako nešto, neka dunjalučka korist, opet bi to činili. I zato, od čijog god vašu bili, oni su bili pokorni. I oni su bili ti koji su Sluge bili toj vlasti. Zar od nije uzet zavjet u knjizi da će o Allahu samo istinu govoriti, a oni čitaju ono što je u njoj. Ona je svijet bolji za one koji se grijeha klone, pa zar se, neće, zar se nećete opametiti. Uzvišeni Allah nam kaže فَحَلَفَ مِنْ min خَلْفٌ أَبَاعُوا صَلَاتِ A njih snijeniše zli potomci koji namaz napustiše. Dakle, prvo što su napustili od svoje vjere bio je šta? Je namaz. I zato i je steklo i snažno to pokrezo. Jer to je ugovor između tebe i Allaha. Tebe i tvoga gospodara. Ostaviš li nama ne ima vjeru. Ko što kaže Allahov Resulam exotis. Prvo što su židovi ostavili bio i namaz, Jer je svima bio propisan. I židovima i kršćanima i svim narodima. Od prvih do pozivljena. Niko toga nije bio izvjet. Samo što je bio različit način i oblik toga obavljanja. Ali svaki je morao to obavljanja. I ko je to ne opustio oprao je ruke Napustili su namaz i slijedili su svoje svoje strasti. Nakon toga, uzvišeni Allah nam u, u, u istoj suri opisuje kakve mi još znakove davao i čina i gdje sve opominjao. Uzvišeni Allah nam kaže dalje, dakle vidjeli smo zašto su se izlamski učenjaci, mufezi, tlumači Kur'ana, različno ko toga ko je bio taj koji je prvi izvršio koji je izvršio prvo ovo Allahovo obećanje prijetnju ili Allahovo odredu. Zašto? Zbog mnoštva tih koji je uzvišeni Allah slavu protiv njih. Zato što su svaku granicu uz glupe vršite. Ko ćete dalje? Kada oni koji su im poslati kao Allahova milost, to jeste njihovi poslanici, Da vudu, insa ali i sedan među najpoznati da su ih oni prolva. Dakle kada te odani ko je pozna kao nu od proklijeni.Štoo dać kiva tak. A zato uzviššenje alila kaže nu i nel nainekja paro nibeni izraili. ali ali sani da odva i sebni vari. Prokleti su jezikono. Da i saha sidan rij koji ne vjeruju od Izraeličana. Da li će bi imala Asau, To je zato što su prekomjerne Asije bili. A mi znamo šta je Asija, to ne treba prevozi sposebno. Onaj koji je, je Onaj koji nema nikakve mjere i granice. Bezobraznik. Jedan Asau وكانوا يعتدون اي sve granice zlasu prelaze. Pla, tianu la jetena heuna Nisu jedni druge sprečavali uzlog. Vidi ga da ne moraš čini ili šta pečiš tu samom. Ili ako bi ga sjećo rekao bi mu zašto to radiš, a toga ne bi ništa sutra sprečilo da dođe s njimi da sjedi sutra da. Dakle, nisu imali toga principa, Allah mi je najpreči. To je ono na početku sada kaže: "El la ta'khudum min duni wakiila." Ne uzimajte nivo mene nikoga za zaštitnika. To jeste drugog Boga da nemate. La ilahe illallah. Nisu to jele. Dalike bima asaw wa kanu ya'tadun, sa to su velike asje bile, zato što su rekli: "Semihana." I šta? vra asayna čujemo ali nećemo To su rekli ovaj ummet kaže sme'na wa čujemo i pokoravamo se ufrane ka radna i leka nasip ofrosna mushwala tebi se vraćamo a oni su rekli sme'na wa čujemo i nećemo zaina kad je minjo poslanik muza ali selam kad im je rekao, idimo, da se borimo protiv ovog negirničkog naroda. Ja sa slijedite me i povijedit ćemo I, Šta su rekli? Rekli su, Idem entevera bog. Idi ti, tvoj bog. Sve katila, pa se vi bite i borite. Ina haona hajdu. Mi odavde ne mičitemo. Ima li većeg kufra? imali veće asiluka? Od toga koji oni pokazali. Nisu jedni drugi uzlu sprečavali, već su ga sami radili. I to je ono kad kažem, grijeh je grijeh, ali opravdanje za grijeh je veći grijeh od samoga grija. Oni nisu htjeli jedni drugima reći, što to radiš, nevalja to. Jer kako će reći kad on to radi? tako će drugom reći nevaljati to, kad on sam to radi? I većina oni To i danas neče ljude da utpozoravaju na zlo. I da spreče ľude u zlo. Upravo i ne to opravdanje. Jer kako će drugom reč nemoj. Kad on to radi. La je te na hevne am munkerim. Alohu. Nisus da se zlo radi. Jer su ga sami oni radili. Ne bi se makano je falon. I loša li to što soni či umet. Vata raketiram minu. I mnogi od njih vidiš. Jete velle uneladine Kako druguju, prijateljuju, saražuju i pristi su sa kefirima. Dakle, dunjaločki interes. Neće doću Allahovu kuću, a sjetiće sa hatima tamo s nekim kefirima zbog koli istinične koju ima. Vidiš mnogi Svarno. od da se okreću onima koji ne vjeruju se na kad davome en fuzu. Loše je to što su njihove ruke se pripremile? pripremjena. Allahu ali, to što se Allah na njih sve. A bi svi ljudi na tebe ljudi bili se nije lika, jer je važno kaavzi tih ti kod Allaha. Abihkom i u a zabo Allah i ka ječnost. Dakle, uzvišen Allah nas obavještava onima da su tlačili i svaku mjeru prelazili. Pa Allah dao da nad njima zagospodali njihov neprijatelj i na taj način dopustio da im naruši njivovu cjelovitost i integritet i da ih maltretiraju i ugnjetavaju, što je odgovarajuća kazna za ono što su oni radili. Jer često, i možemo reći, uvijek. Allahova karda kad dolazi, dolazi na adekvatan oni Ono što, oni radi, što su radili drugima, Allah je dao da im se vrati, pa drugi od njih to radi. Tvoj gospodar nije nepravedan prav svojim robovima, jer su oni bili nepokorni i ubijali su neke vjerovjesnike i uvolemu učeni. In ahsentum ahsentum li eufusikum. Ove ajete uzmišeni Allah završava i kaže Ako budete dobro činili, sebi ste ga činili. In esetum fele. ako budete zločinili, protiv stebe, sebe ga činite i činili ste ga. Takle kako radite, tako će vam i biti. kao to kaže Allah kaže omen ko dakle, radi zlo na svoju štetu radi fe iza jae wa'tu al ovo sada da ukratko sažmemo i rezimiram fe iza jae wa'tu al-akhirati akada doje vrijeme drugi smutni iri vrijeme oni drugi odrazbi prva se već desila A šta je sa Pitam vas jel se zapamćilo od vremena ovih koji su spomenuti prije. Džaluta, Bahtenarsara, Senđariba i mnogih drugih dali je zapamćeno nakon toga da su židovi uspjeli ovladati svijetom i uspjeli proširiti veliki nered kao što je to danas. U istoriji koliko nam poznato, nije zapavđeno. I upravo ovih događaj koji smo mi danas svjedoci, njihovo sakupljanje u Palestini, u svetoj zemlji, iz svih mjesta svijeti. njegovo poticanje narušenje što se može shvatiti da će oni neminovno to pokušati i da ostvari. Ali oni se nadaju da će pod kopavanjem današnjim koje čine pod kopavanjima koja čine ispod svijetog hrama u Kudusu da će uspjeti narušiti njegove temelje pa da će se sam slušiti. Kako na sebe on ne bi preuzeli odgovornost na to. Kao što je bio njihov običaj kroz istoriju da čini. Da bi na taj način nakon toga zabranili drugi put da se ponovo sagradi El Mesidon Aksa koji je nakon gradnje Kjabe Sagrađen na 40-ih godina. I to je drugi, druga džamija u svijetu koja je sagrađena. Kako bi zabrajlili nakon toga polovnu njegovu gradnju, a uskoro skoro vrijeme i izgradili svoj hejkel, to jeste svoju, kako oni, tvrde drevnu Bogomolju, gdje bi uspostavili svoje, ne zna, božačke razne obrede. Fe ila dja'e vaadul ahirati. I kada dođe drugo obećanje, kada izvršite smutnju, po drugi put, doći će vaši neprijake. Liesu u uđuhaku. Ovo doći će vaši neprijatelji, to nije spomenuto ovdje u kuranskom ali se to razumije. Ovo doći u kuranskom da na licima vašim tugu i jad ostave, dakle da vas poninze i da vas porazi. poraze. I da u mesđid uđu, to jeste ubejtul makdis. Kema da haluhu evvala mernetin kao što su u njega ušli prvi put. Kada su uzduži popreko, zemlju pregazili. Uvali ju tedbiru ma aleu tedbira. Ida do tebe ja poruži sve što je iznad zemlje. Dakle, pričeli. asa rabbukum an yarhamakum avaj se može snivavat wa ako udtu hak wa se vrnit znaci je je ne reda i shire je to ga ne da se vrn udna mi se ponovo vratiti da vas kažjava wa jahalna jahannama lil kafirina A mi smo džehennem pripremili. Dža'alna. Za kjafire, Da bude njihovim zadvorom. Možete misliti kako je težav zadvor. A još kad je taj zatvor džehennem. Iz koga izaći ne može. Onda je to jad na jad. I muka na muku, nad muka. Iz ovoga vidimo jednu veliku pogovu u vremenu koje nam ukazuje na činjenicu da su pred nama veliki događaj. Na zakupraje toga židovskog naroda koji pokušava kroz svoje masovske organizacije i one koji im vjerno služe među vladarima i njihovim podanicima koji neprikosnoveno uzimaju ihove sisteme i po njima radi. Ovo nam ukazuje da na činjenice da događaj koji su opisani sunnetom Resula alejhi salatu vesselam a Allah najpoznije na da oni nisu alejkum. Vi nam opisuje Allaho poslanik alejhi salatu vesselam da će vojska muslima, da će vojske muslimana biti sa istočne a vojske židova sa zapadne strane rijeke Jordana. Ovi događaj sakupljanja židova na jednom mjestu zatim ovo najnovije što se dešava oko Kudusa zaista čini svakog muslimana da bude pripravan za očuvanje svoje vjere i svoje porodice i svojih najbližih koji su oko njega. Time što će još više upoznati ove Allahove propise. Ovo Allahu uđe na rešajenomu knjigu, koja je objavljena živijima, da bude opomeno, a ne da se drži na radi bereketa i radi blagoslova. I ne da bude privilegijom efendijama da oni samo Kur'an uče. I onima koji znaju njegova značajnja. Već da svi uče Allahovu knjigu i po radi. Kao da se primjenjuje praksa Allahovog Resula alaihizalatom salamu u kojoj je najbolja utkuta svima nama. Molim uzvišanog Allaha da učini bereket u onome što čujemo i da nas učini svojim pokornim robojima sa kojima je on zadovoljan, da nas nauči svojoj vjeri, da nam oprosti grijehe, da nas učvrsti u našem imanu i da nas sastavi بسم الله عز وجل، وجهنا تو أمين الرحمن الرحيم، سبحانك اللهم وبحمدك، إلا أنت أستغفرك وأتوب